Ba, enda hitz e, gazte esan laduko okidekin e, gaude Izan ere, a, bigarren eitz hortua e, Finkatu dute gaurkoan e, Gaztetxe baten aldarrikatzeko Eta honeta hitz egiteko iker dugu gure ankeixo iker Eixo egun hon da, bigarren aldia e, Hemen endaileko gazteluzar fronto ondoko Biri elkartzen zaretela Gaztetxe baten aldarrikatzeko ezta Bai, e, abenduan bostiak mildu ginen eta ba, bigarren aldia E, Gabonak, justo Gabonetan edo, Gabonak Ez da gian data goberena, baina bueno, egin bertzen eta benga bero ba, Nola gutxi, jakin izan dugu, alibidez, e, baionan e, bueno, ba, e, akordio bat ere iritsi direla errikoetxearekin gazteetxe baten lortzeko eta ez dakit nola ikusten zuten hori, izan ere, bueno, ba, endaian e, ba, e, udal e, gobernu suposatzen aurrerako iagoa eh, dagoela, nola baloratzen duzu egorri? Bueno, lehenik zerionak gaionako, e, lortu guten eta, bueno, ikusten, ikusten da, er, errikotxearekin ere lortu lort aitezkela akordioak, eta azteetxe bat ere posile dela errikotxeakin, eta, bueno, endaiari behira, ba, ba, beste arrazoi bat edo, gure alde edo, e, bolondate, itazko bolondate bat den guretzako, gaztetxe gazte bat lortzeko. Zuek, Herrikoetxearekin behin baino gehiagotan Elkarto Zarete zuen e, proiektua okezteko. E, bueno, e, Piskabalt, zuen ustez zein da arazoa ba, ez dakite, aurreo pa osoak ez ematenko Herrikoetxearen aldeke? Bueno, e, lehen arazoa da, ez dagoela, ez dutela lokalik ligure guretzat. Hori izan hori da arazo handiena dagoena eta beste Bestelkartek ere eskatzen dituztela, baina ez dagoela lokalik. Eta gero, ba, ez dakit. Ni guztetan ja, nahari dela bizkat nahi bat edo gaztei leku bat emateko, baina... Hori dago lokalik eta da, hortan dago proiektu berri hori. Eta nola hozaten duen. <hazos> Hona mena ondoan badaukaguadidea zuhiltzailean egoitza esarra, bere garaia aipatu e, patu zen eh kokei dou altzela beharba da bai herriko elkarteei zuzenduta ez dakite horren inguruan zer dakizue bai ba e, digute berri bandigute proiektu hor eta ta gugarri esan du guda dos proiektu horrekin konformadord sartzea ta hori baino pizka 3 edo luzerako be iradi joana da eta gugarri esatdu ona horretan ez dugula Le curiga ez ta certa, ta berda bolarosoa. De armada de provisionalki lokal bat e, mendik hemendik hiru urtetara hori gauzatzen baldin bada, sati erekina egia izan da. Oso erekin handia da, egokia eta pentsatzen dut hor aktibitate ugari antolatu daitezke la, bat izan daiteke lokal provisional bat, hor prov bat bilatzea. Bai, izan daiteke, baina ezakidet ere posible ha gena sai guste ondori. Bueno, bestela ikusten doğo eh ba, ja de hurbildo egin dela poliki poliki e, aurrera begira mantenduko du dit osoe elkarreteratze hauek gitzor dauek estan. Bai, eta gainera hori gaur ne ustez ba genek gena pikatrende jen, jen, gutxe etorriko zela lengorri begira se hori. Gatzo urte berria da horiena. Ta ahora espero au txailan daia marcha nere Jendea benetan ur biltzat, eta... Eta... Gugodatxarirak ustean dugun... Jendeako azteak prestatua dela, azte txat, Lortzeko edo, dukitzeko. Bueno, bukatzeko, martxoan izor du... Bueno, Nagusia izango da, izan ere baitarik gaztegun antolatuko zutela, gozta. Gai, martsua Eta hori izan daiteko baitarik garrantzitsua... Jende gehiobiltzeko, aldarrik aldarri apena indartzeko. Bai, ba, gai, hori da. Zeratuko egun hortak... Ja, Eta ja, jendea ja, ja, ikusten duen dagoela arazoa eta bueno, problematikako dagoela, dagoela endailean. Eta erra gaztegunera, zer lehen urtetan ere, endaileako gazteak askotan ez dira turri gaztegunera, gero kanpotik antala. Eta erra horten, abenduko elklaratzea orsona izan zen. Gazte askoen urri luzen, eta erra benetan gaztegunera eturtzen diren. Besta polita eta aldarrik apean hona gutio horrekin galdetzen gara iker, ni esker. Hal zoi.